то потрапляв їм під руку. «Гей, пане деяконе!» – кричав Левандовський, вже гарцюючи на коні. «Спасибі, що виручив! Дай мені десятків за два орлів! Біля левад є загін, треба вирізати, бо втече!» «Не втече! Там кругом непролазне болото!» – заспокоїв його деякон, але людей послав. Левандовський кинувся перш за все на цвинтар. Він хотів довідатись, чи не сховався в церкві губернатор з хсьонзами. Та церква була порожня. На цвинтарі в різних місцях лежали вже задубілі трупи. Серед них були і дві жінки з дідом, розтоптані кіньми. Левандовський, зригнувшись, одвернувся і попрямував до дзвіниці. Може, вони там, майнула думка. Та ледве він наблизився до входу, як страшне видовище змусило його відсахнутися. Біля стовпа стояв прив'язаний титар. Замість рук у нього стирчали дві гострі обвуглені кістки. Почернілі груди були теж пропалені, але обличчя вогонь не зачепив. Мертві очі страдника були звернені на хрест церкви. «О, за цей труп проллється багато крові», – зіркотою сказав Левандовський. «І недолюдки заслужили відплату». Зазернувши в дзвіницю, він нікого не побачив. Тільки мертвий дзвонар сидів на закривавленій палі і стеріг свої дзвони. «Прокляття! Де ж цей Кшемуцький?» – вигукнув Левандовський, підбігаючи до коня. «Даремно, пане, шукаєш!» – простагнав хтось поблизу. Левандовський обернувся. Неподалік від паперті канав поранений шляхтич. «Даремно!» – друге мовив він через силу. «Губернатор...» Будь він проклятий, одразу ж побачивши небезпеку, сів у каруцу з ксьонзами. Тепер вони в замку. «Сто дяблів! Я знайду його і там!» – крикнув Володар Лисянкий, пришпорив коня. Він помчав із своїм загоном на другий кінець села. Але там селяни вже кінчали з жменькою ланів, загнавши їх у болото. Вони заарканювали вершників, витягали їх на берег і розправлялися по-своєму. Левандовський повернувся на Майдан. Тут уже було все спокійно. На цвинтарі селяни копали дві ями. Одну невелику для батюшки і титаря, а другу – широку, братську, для решти. Старші з гайдамаків і селян зібралися на раду. Левандовський під'їхав до них і згарячу почав переконувати, щоб, не даючи опам'ятатися Кшемуському, негайно вчинити напад на його замок і розгромити чортове гніздо. Але деякан засміявся на цю пропозицію Ну, пане, в'ївся ти на цього господа, і все добре, та не настав ще час, у нього там, за мурами, набереться сотні за три жовнірів та гармати, то коли б нам не поламати своїх зубів, це одне. А друге. Він приїхав від отамана неживого посланець. Полковник Залізняк скликає всіх, хто може тримати шаблю в руці, і гладен віддати життя за кревний люд та за віру, щоб на Маковія поспішали в Матронинський монастир. Там він дасть усім розпорядження. Там розправлять крила нашої орли і вдарять звідти ошую і одесную на демонів. «І мені можна туди поїхати?» – несміливо спитав пан Левандовський. «Ти хоч і католик, а серце в тебе русське, ми тобі віримо. Такому панові не вірите, адже він довів. Віримо, як собі, загомоніли селяни. І побрататися, браті, з таким паном за честь, промовив деякон, і притиснув католика пана до своїх широких грудей. За честь, за честь, підхопили всі, поскидавши шапки. «Спасибі, панове, подякував Левандовський». Чоловіки взялися підбирати зброю, кинуту шляхтою, та ловити дорогих коней, а жінки розшукували на Майдані, на вулицях і в левадах тіла своїх батьків, братів, чоловіків. Суворою печалю на обличчях схилялися вони над дорогими небіщиками, віддаючи їм останнє цілування. Не чути було ні стогону, ні плачу, тільки іноді бліді губи шепотіли прокльони. Тим часом село горіло, ніхто й не думав його гасити. Вільний вогонь перелітав з однієї хати на іншу, підкрадався тинами до ожередів соломи. Задушливий дим чорними хвилями коливався по вулицях та провулках і застилав небо жовто-бурою пеленою. Тільки церква серед Майдану, вкритого трупами, виблизкувала багрянцем, немов її хрести і бані були облиті кров'ю. Настав похмурий, задушливий вечір, важкі чорні хмари затягли все небо і вкрили землю вогкою мертвотною тінню. Вітер ущух, нерухоме повітря наче застигло, низько над землею носилися чимось занепокоєні ластівки, усе провіщало страшну ніч.